Я йшов позаду, обдумуючи, що скажу пані Сапсан, коли її зустріну. Я сподівався, що мене познайомлять з добре вихованою валійською дамою, і ми з нею сидітимемо у вітальні, попиваючи чай та теревенячи про те й все, аж поки не настане слушний час, щоби повідомити їй погану новину. «Я онук Абрахама Портмана», – скажу я їй. «Вибачте, що саме мені випало сповістити вам це». Але він пішов від нас назавжди. А потім, коли вона мовчки витре сльози, я засиплю її питаннями. Я йшов заділеним і хробаком стежиною, що звивалася пасовиськими звівцями. А потім, важко хекаючи від натуги, ми видерлися на кряж. На його вершині висів звивистий і хвилястий туман. Такий густий, що здалося, наче ми ввійшли в якийсь інший світ. Сюжет був майже біблійний, то було схоже на туман, який Господь, злегка розгнівавшись, наслав на єгиптян. Коли ж ми спускалися протилежним схилом, туман здавалося погустіше. Сонце зблякло, і наче перетворилося на бліду білу квітку. Волога приставала до всього, виступала намистом на шкірі і зволожувала одяг. Температура різко впала на мить я втратив ділана й хробака з виду, аж раптом стежина вирівнялася, і я помітив їх. Вони стояли осторонь і чекали на мене. "Агов, Янки", гукнув ділан. "Іди нас сюди". Я зробив, як мені сказали, зійшов зі стежини. Ми побрили через поле, продираючись у густій болотяній траві. Вівці витріщалися на нас своїми великими вологими очима. Їхня вовна була геть мокра, а хвости похнюпилися донизу. З туману винирнув невеличкий будинок. Усі його вікна й двері позабивані дошками. «А ви впевнені, що це саме той будинок?» – спитав я. «Схоже, він порожній». «Порожній? Нічого подібного! Там вагон гівна!» – відказав хробак. «Ходімо, подивимося!» – запропонував Ділен. Я мав відчуття, що все це якийсь обман але таки підійшов до дверей і постукав. Двері були незамкнені, і від мого дотику злегка прочинилися. Всередині було надто темно, щось розглядіти було неможливо, тому я пройшов у двері, і моя нога опустилася на щось типу земляної долівки. Та я швидко збагнув, що насправді то було справжнє море екскрементів, по щиколотки завглибшки. Це покинуте житло, яке зовні мало такий безневинний вигляд, насправді виявилося імпровізованою овечою кошарою. І там справді було повно гівна. «О, Господи!» – скривився я від огиди. Назовні почувся вибух реготу. Спотикаючись, я рванув якомога швидше до дверей, щоби не опинитися в нокауті, зомлівши від незносного смороду. І побачив моїх супутників, що аж надривалися, хопившись за животи. «Ви, мудаки, ось що я вам скажу!» заявив я їм, тупаючи ногами, щоби очистити чоботи. «Чому це ми, мудаки?» удавано здивувався хробак. «Ми ж попередили тебе, що там вагон-гівна!» Я підскочив до ділана і глянув на нього впритул. «Ти покажеш мені будинок чи ні?» «Він не жартує!» сказав хробак, витираючи сльози. «Звісно, не жартую!» Діланова усмішка швидко зблякла. «Я гадав, що ти нас просто задрочуєш, друзяко!» «За що?» «Ну, типу, жартуєш!» «Ні, я не жартував!» Хлопці обмінялися тривожними поглядами. Ділан щось прошепотів хробаку, а хробак прошепотів йому щось у відповідь. Нарешті Ділан обернувся і вказав на стежину. «Якщо справді хочеш побачити будинок, – сказав він, – то йди повз болото через ліс. Там побачиш велику стару споруду. І її неможливо не помітити. «Що за фігня? Ми домовлялися, що ви підете зі мною?» Хробак відвів очі. «Далі ми піти не можемо», – мовив він. «Чому? Не можемо і все!» Хлопці обернулися і почимчикували назад, швидко розчиняючись у тумані. Я зважив варіанти. Можна піти слідком за моїми мучителями, і повернутися до міста, а можна піти вперед самому, а батьку збрехати, що хлопці ходили разом зі мною. Після кількох секунд важких роздумів я рушив уперед. Обабіч стежини розляглося широке блякле болото, краї якого губилися в тумані. Скільки сягав погляд, сама бура трава є чайного кольору вода. Невиразність ландшафту подекуди порушували кубки нагромадженого каміння, Болото раптово обірвалося стіною лісу зі схожих на кістяки дерев. Гілки безладно стирчали до гори, наче розгалужені шпички мокрих пензликів для малювання. Ненадовго стежина загубилася під впалими стовбурами дерев і килимом зі всіляких лос, тож іти доводилося за інтуїцією. І мені подумалося, як така стара жінка, як пані Сапсан, спромагається долати таку непросту смугу перешкод, Напевне, все необхідне їй приносять додому, придумав я пояснення, хоча не схоже, що цією стежиною хтось ходив останні кілька місяців, а можливо й років. Коли я на силу перебрався через товстелезний стовбур, вкритий гладеньким мохом, стежина круто звернула вбік. Дерева розступилися, немов куліси театру, і я раптом побачив його закутаний у туман, він бовванів віддалік на пагорбку. Геть зарослому бур'яному. Будинок. Я відразу ж збагнув, чому хлопці відмовилися зі мною йти. Дідо сотні разів описував його мені, але в його розповідях цей будинок завжди фігурував як місце яскраве й радісне, так, велике й гамірливе, але сповнене світла й веселого сміху. А те, що постало перед моїми очима, було непритулком від потвор. А власне, потворою, яка, сидячи на вершечку пагорба, з ненаситною пожадливістю витріщалася на ліс. З розтрощених вікон стирчали дерева, а шорсткі лози обсідали стіни, наче антитіла, які напали на вірус, немов сама природа вела війну проти цього будинку, але він виявився непереможним, вперто стримів угору, попри неправильність кутастих образів та зубчасту лінію неба, видаму крізь. Провалений дах. Я спробував переконати себе, що тут досі хтось живе, хоч яким би занедбаним цей будинок не видавався. Таке не було рідкістю в краях, звідки я прибув. Похила халабуда із завжди запнутими вікнами на краю міста стає притулком старезного відлюдника, який із прадавніх часів перебивається вермішелю швидкого приготування та обрізками хрящів. Але про це ніхто не знає, допоки до тієї халупи не вломиться який-небудь агент із продажу нерухомості чи надміру активний працівник бюро з перепису населення і знайде там тлінні останки бідолахи на подертому дивані. У старості людям вже не сила дбати про будинок, а родина з різних причин відхрещується від них. Списує з рахунків. Сумно, але таке трапляється досить часто. З цих міркувань випливало, що хочеться чи не хочеться, а в двері постукати доведеться. Зібравши докупи, купи жалюгідні залишки сміливості, я пішов у брід крізь височенні бур'яни доганку, чи то купи битої черепиці та струхлявих дощок, і зазирнув у вікно стріснутою шибкою. Все, що я спромігся узріти крізь засмальцоване скло, це образи якихось меблів, тож я постукав у двері і відступив на крок, чекаючи у лячній тиші і нервово мацуючи у кишені лист від пані Сапсан. Я взяв його з собою на той випадок, якщо доведеться пояснювати, хто я є, однак минула хвилина, за нею друга, і мені дедалі більшою впевненістю здавалося, що лист мені не знадобиться. Зійшовши з Ганку у двір, я обійшов будинок, видивляючись, чи немає де ще одного входу, оцінюючи його розміри, але, здавалося, ця споруда була безрозмірною, бо з кожним рогом, що я оминав, вона, немов приростала новими балконами, вешками та димарями. Та на зворотньому шляху, по той бік будинку, я нарешті побачив те, що шукав. Дверний проріз без дверей і з бородою злос, зяючий і чорний. Він нагадував роззявлену пащу невідомого звіра, готового щомиті проковтнути мене. Одного лише погляду на ті двері було достатньо, щоби по спині у мене, Побігли великі холодні мурахи. Не тікати ж мені з переляканим вереском від моторошного будинку, заради якого я проїхав півсвіту. Я згадав всі ті жахи, які довелося пережити дідусеві Портману, і моя рішучість зміцніла. Якщо всередині ще можна когось знайти, я знайду його. Чи їх? Ступивши на облупленій східці, я переступив поріг і зайшов усередину. Стоячи у темному як склеп коридорі, я заціпеніло витріщався на предмети на гачках. Один в один схожі на людські шкури. Я пережив моторошну мить, коли мені здавалося, що з затінку ось-ось вистрибне схиблений канібал із ножем у руці. Та нарешті второпав, що то були всього-навсього плещі і пальта. Затліли до ганчір'я і позеленіли від віку. Я мимоволі здригнувся і увібрав повні легені повітря. Ще й кількох футів не ступив, а вже мало у штани не наклав. «Тримай себе у руках», сказав я сам собі, і відчуваючи, як у грудях важким молотом гупає серце, поволі рушив уперед. Кожна наступна кімната була жахливішою за попередню. Газети скупчилися сніговими заметами. Вкриті шаром пилюки, розкидані іграшки, як свідчення того, що колись тут мешкали діти. Уражені позучою пліснявою стіни, прилеглі до вікон, почорніли і немов вкрилися шумовинням. Каміни позабивалися лозами, що спустилися з даху і хижими мацаками розповзлися долівкою. Кухня нагадувала місце якогось невдалого наукового експерименту. Після понад 60 років замерзаній відтавання скляні банки із законсервованою їжею вибухнули і заляпали стіни моторошними плямами. А облуплений тиньк лежав на підлозі їдальні товстим шаром, через що мені спершу здалося, наче всередині будинку випав сніг. У кінці спраглого за світлом коридору я випробував на міцність хиткі сходи, залишаючи чоботями сліди на товстому шарі пилюки. Східці стогнали, немов би прокидаючись від довгого сну. Якщо на горі хтось був, то вниз він не спускався дуже, дуже давно. Нарешті я вийшов на дві кімнати, яким бракувало тієї чи іншої стіни. І у ці діри всередину увібралися могутні зарості підліску та хирлявих деревець. Зненацька, охоплений поривом легенького вітерцю, я стояв і думав, що ж призвело до руйнації. І в мене виникло відчуття що тут сталося щось жахливе. Я ніяк не міг зліпити докупи у своїй свідомості іделічні розповіді діда та оцей кошмарний будинок. Не міг поєднати думку про притулок, який він тут знайшов, з відчуттям лиха, яке пронизувало всю споруду. Мені ще багато належало оглянути і дослідити, та раптом я збагнув, що мирную час. Неможливо, щоби тут хтось і досі жив, навіть найзапекліший відлюдник мізантроп. Будинок я покинув з відчуттям, що ще ніколи не був так далеко від правди про свого діда і його загадкове дитинство.